наче він ще не доліток. Ну, як це, мабуть, колись і було в дійсності. Гадку Смірнова ще й тому можна припустити, що на Україні роля дружка завжди припадає братові жениха. І тільки тоді, коли він не має брата, роль цю призначають одному з найближчих приятелів молодого. Як ми це вже зазначали, індивідуальний шлюб залишив у українському весіллі найстародавніші сліди, як от умикання тощо. Серед цих фактів, що їх певні дослідники відносять до дуже давньої доби, знаходяться деякі такі, що їх, на нашу думку, треба було б віднести до відповідно нової доби, як, наприклад, звичай звати молодих князем та княгинею, а членів дружини – боярами. Цей факт особливо вражає, коли його зіставити з цілим характером поїзду молодого, що має цілком військовий вигляд. Цебто наподоблює дружину старих славянських князів, на чолі якої вони виступали проти ворога. Все-таки звичай звати молодих князем та княгинею. Дуже ріжно коментують ріжні автори, які досліджували це питання. Снігирьов виводить титул князя від імені, що його давали сонцю, а титул княгині – від місяця. Афанасьєв бачить тут поетичну концепцію про шлюбне єднання вогню та води. Міллер припускає подібність, що існує між словом «князь» та санскритським коренем «ган» – «родити». І гадає, що це ім'я мусить означати «вождя роду». Щодо нас, то згоджуючись, що це останнє припущення не слід відкидати, ми стоїмо за наближення, яке робить Костомарів, між посадом, що на ньому сидять молоді, і столом, князівським престолом. І гадаємо, що було б більше рації шукати пояснення цього титулу в обставинах чистого історичного ряду. Без сумніву, більшість елементів, що з них складається український шлюб, належить до дуже далекої історичної доби. Що умикання – це елемент, який відноситься саме до цієї доби. Але драматичні форми, яких набрали ці елементи, наподоблення їх, склалися, мабуть, уже у первісну епоху історії Руси, а заховавши, як ми це бачили, дуже характеристичні риси цієї доби. Князь та його дружина, їх взаємовідносини, подробиці походу навіть з метою умикання молодої, всі ці факти, переказані в українських весільних піснях, заховують таку незвичайну свіжість і виявляють у своїх основних рисах таку вражаючу ідентичність з історичними піснями, які оповідають нам про військові походи князів, що ми вважаємо нашу гіпотезу за цілком припусну. Тому ми дозволяємо собі поминути ріжні пояснення, що базуються на міфології та стосуються до поезії. Можна також припустити, що молоді дістають цей титул князів завдяки гіперболізму, що так яскраво виявляється у весільних піснях і що такий властивий пісні взагалі. Наприклад, дружка, прибувши з Львова чи Києва, Пришиває до шапки молодого квітку шовковою ниткою, золотою голкою тощо. Але серед усіх гіпотез, що їх можна створити на історичному підкладі, мабуть, найправдивіша була б така. У ті далекі часи молодий справді міг діставати титул князя вождя дружини з організованої. З його товаришів, як про це говорять нам історичні пісні, та як це було в дійсності, коли князь Володимир, наприклад, доконав умикання рогніди.